Урядова агенція космічних досліджень Об'єкт 00 Бортовий журнал Розалін Ділан Повідомлення для фрегата артилерист Ганс слід за п'ятирядковим титром на моніторі з'явилася красива жінка років 35. Якби я не прочитав ім'я, ніколи б не впізнав у ній ту, що була зображена колонією Цвілі. Високі вилиці, Гарні мигдалеподібні очі, округле чоло, акуратний ротик. Вона могла би працювати провідницею на міжзоряних рейсах. І всі б оглядалися на неї і думали, ну чому стюардеси такі вродливі? Але Розалін була зовсім не стюардеса, а фахівець з інопланетного життя. Замість фешенебельних лайнерів вона літала на бляшанках, як от артилерист Ганс. А замість яскравого блайзера і капелюшка-таблетки на Розалін була нейлонова футболка, кольору койот з темними плявими під пахвами і пара армійських жетонів на шиї. Розалін сиділа в невеликій кімнаті, схожій на ту, в якій і ми з Ірмою – стандартний офіцерський кубрик. Кошмар пережити за останні тижні геть чисто і здавалося назавжди, Стер з її обличчя маловидну усмішку, опустивши куточки губ і наклав під очі глибокі землисто сірі тіні. Я б не здивувався, якби з'ясувалося, що Розалін не 35, а, скажімо, 27 чи менше. «Ми отримуємо менше половини будівель», – казала Розалін, – «і тільки за цю добу втратили шістьох людей». Цієї миті у двері за її спиною постукали. Вона здригнулася, але не озирнулася. Нервово зітхнувши, дівчина відкашлялася в кулак і продовжила. «Природа химер залишається за межою нашого розуміння. Спершу ми вважали їх клонами полковника Нейтана Гога та й інших зниклих. У двері знову наполегливо постукали, змусивши Розалін засоватися на стільці». Але химери стали змінюватися. Тепер вони набагато небезпечніші. За дверей раптом пролунав мелодійний жіночий голос. «Розалін, ти там?» Дівчина ще раз болісно відкашталася і поспіхом продовжила, здавленим голосом зриваючись на фальсет. «А тепер до головного! Як я вже казала, ми виявили ключ до причини загибелі місцевої цивілізації». А вчора нам нарешті вдалося культивувати мутаген у лабораторії. По суті, це одноклітинні мікроскопічні гриби. Двері несподівано затряслися від потужного удару. Так, ніби там стояла не жінка, а щонайменше ведмідь. Полімер тріснув, але витримав. «Розалін!» – у красивому жіночому голосі і тепер чітко дзвеніла людь. Розалін нервовим рухом розмазала по лобу великі краплини поту і здивовано подивилася на долоню. Потім її погляд повернувся до об'єктива. «Це моя мама», – сказала вона якимось м'яним, розгубленим тоном. «Вона померла. Ще на землі». Новий удар із брязкотом вигнув двері. І тепер вони трохи нагадували зім'яту пивну бляшанку. Розалін втягла голову в плечі і тихо скрикнула. Двері, попри свіжий люгідний вигляд, і ще трималися на завісах. Я мимоволі відірвав погляд від екрана і озирнувся й собі на дверний отвір, і тільки зараз помітив, що вхідних дверей в приміщенні немає взагалі. Тільки обірвані завіси по Сиріцькому з злутки, погнуті й викручені. Це її кубрик. І від цієї думки в животі стало холодно, як у морозильній камері. На екрані Розаліна панувала себе, опустила очі й ковтнувши слину, стала поспіхом дочитувати заздалегідь написаний текст. Мутаген, за допомогою якого можна створювати універсальних непереможних солдатів, це найдосконаліша в історії зброя масового ураження. Ми усвідомлюємо, яка ціна такого відкриття. Саме тому вимагаємо негайної і безумовної евакуації всього персоналу. Двері за її плечем раптом зім'ялися, не з того боку їх стиснули невидимими клешнями. І тепер вони нагадували грудку пластику, що застрягла між одвірками. Розалін навіть не обернулася, тільки стала читати швидше. В іншому разі, останні, хто залишиться живим, знищать мутаген і всі матеріали досліджень. Повторні дослідження можуть тривати століттями. Загидним скреготом понівечені двері видерла з дверного отвору якась невидима сила. Розалін підхопилася, зачепивши ліктем комп'ютер, бо на що вона там записувала послання. Камера зрушилася, і двері опинилися в кадрі. Власне, спина Розалін перекривала кадр майже повністю, і тільки верхній кут дверного отвору. Виднівся над її плечем. Пальці жінки вчепилися в стіл, і камера автоматично перефокусувалася на руку. Я пильно вдивлявся в розмите зображення дверного отвору, але майже нічого не бачив. Тільки дівочу руку і набряклі від напруги вени на ній. «Не треба!» – видихнула Розалін. А потім у прорізі з'явилося щось. Дівчина нестямно завершчала, спробувавши заскочити на стіл. Темне й велике щось опинилося поруч із нею, і комп'ютер полетів додолу. Камера марно намагалася сфокусуватися на візеринку покриття підлоги, а за кадром лунали здушені якісь булькотливі крики. Потім на підлогу з глухим стукотом упала сама Розалін. Камера, виявивши довгоочікуваний об'єкт, одразу сфокусувалася на тм'яній зіниці мертвої дівчини, а потім зображення зникло. «Кінець запису», – спокійно константувала Ірма. Я не відповів, дивлячись у чорну поверхню погаслого монітора. Перед моїми очима досі було те щось, яке з'явилося у дверях за кілька митей до падіння камери. І, незважаючи на розмите зображення, я ні секунди не сумнівався, що бачив жінку з темним, як у самої Розалін довгим волоссям, і ця жінка вповзала в кімнату постелі.